Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin sözünə əməl edib İqrəul -Qur Qur'an Fəinnehu yəti yevməl qiyaməti şəfiyən ləəshəbih Qur'an okuyun Çünki Qur'an okumak qiyamət günü Sahibine şəfaətçi olaraq Gələr dəyə hədəsini əməl edib Sizinlə inşallah Tebbət yədə Yəni Mesəd suresini açırıq və Birinci və ikinci ayətini izah ettikten sonra Daha doğrusu izah etmişdik keçən dəhslərimizdə Və bu gün isə inşallah Üçüncü və dördüncü ayəti izah etməyə çalışarıq Hüca Rəbbimiz buyurur Bismillahi rəhmən rəhim Səyas, lə Səyas, lə Sin hərfi bildiğimiz kimi ince hərflərdəndir Sə, səyas Yə hərfi də incədir Və yədən sonra isə sad hərfi gəlir. Və bildiyimiz kimi sad hərfi qalın hərflərdəndir. Və sad hərfi sukunlu gəlir. Və bu hərfin qalınlığını itirməmək üçün, hətta sukunlu olsa belə, yenə də qalınlığını itirmədən bu formada oxuyuruq. Səyas, səyas, lə. Və bəzi Quran oxuyanlar, səyas, lə, səyas, lə, nə yaran, səyas, səyas, lə. Deyərək, səyəs sad hərfini sinlə tələffüz edir Və bu cür oxunuş əlbət, əlbəttə ki, düzgün deyil Səyəs, lə və lə hərfi incə hərfdir Və lə hərfini tələffüz etdikdə Qari və ya Quran oxuyan ağzını tam bir şəkildə açmalıdır Səyəs, lə və bəziləri də oxuduğu zaman Ən böyük səhvlərdən də biri Müşahidə etdiyimiz səhvlərdən də biri Quran oxuduğu zaman Qarinin ağzını tam bir şəkildə açmamasıdır Yəni bu formada Bu formada oxumaq düzgün deyil Və ya Bu cür oxumaq düzgün deyil Qari Quran-ı oxuyarkən Tam bir şəkildə ağzını Açıq bir şəkildə açmalı Və Və Və ya Səyas-lə Deyərək tam bir şəkildə ağzını Açmalıdır Səyas-lə Nəran-vətə Nəran-vətə Və burada Nəran sözündə Ən birinci nə Məd hərfidir Və burada iki ərikə miqdarına uzadılır Sonra isə rə hərfidir Və rə hərfin üzərində tənvin var Tənvin var və biz dedik ki Tənvin nunlaşmış deməkdir Və ərəb dilində Üç tənvin var, tənvin fəthə, yəni ən, tənvin kəsrə, in və tənvin damma, um. Və dedik ki, müəyyən bir həriflər gəldikdə və bunlar 15 hərifdir, bunlar gəldikdə ixfa baş verir. İxfa sözünün mənası qizlətmək deməkdir. Və buradanın səsini qizlədirik. Səyas lə nəran vətə Nəran dətə. Açıq, aydın bir şəkildə nəran zətə deyə tələffüz etmirik. Düzgün oxunuş. Səyas lə nəran zətə. Nəran zətə. Nəran zətə. İxfa olduqda sonra zəl hərfi gəlir və zəl hərfi bilir, şişi pəltəy hərflərdəndir və ə, bəzi oxu qirayətçilər və ya Quran oxuyanlar bu hərfi dedikdə zətə deyir. Səyas, lə, nə, ran, zətə Zətə Və bilir ki, şəhərəb dilində müxtəlif cür z-səsini verən bəzi həriflər vardır Bunlar, məsələn, zə, və, va Və bunlar düzgün bir şəkildə tələffiz tə, olunmadığı da Hətta sözün mənasını belə dəyişdirə bilər Misal olaraq, zəllə, vəllə, vallə, zəllə Zəllə-vallə Birinci zəllə sözündə sözünün mənası sürüşüb yıxıl, yıxılmaqdır. İkinci zəllə zəlil olmaqdır. Üçüncü vallə kölgədə qalmaqdır. Və əgər bir qiraatçı Quran oxuyan bu həriflərə düzgün bir şəkildə ihtimam verməsə, fikir verməsə, bəzi sözlərdə və mənanı dəyişə bilər. Və əlbəttə ki, əgər bilməyə bilməyə oxuyubsa, Allah Subhanahu taala sözsüz şi, ona heç bir günah yazmaz. Amma gəlin düzgün formasını öyrənək və özümüzü Qurani-Kərimi düzgün bir şəkildə oxumağa alıştıraq. Səyəs lənən zāta zāta lehab. Lehab. Və burada da qutbu hərfləri var. Daha doğrusu hərfi var. Bu da b hərfidir. Və biz dedik ki, qalqala baş verir Və Ve qalqala hərfləri, yəni nə deməkdir? Hərfin hərfin məxrəcini deyib, sonra isə şiddətli bir şəkildə tezdən onu tələffüz etməkdir Məsələn, ləhəb bə, ləhəb bə, ləhəb bə tələffüz edib və hərfi tezdən bildirməyə qalqala deyilir Və qalqala bildiyimiz kimi iki qismə bölünür Böyük qalqala və kiçik qalqala. Böyük qalqala əgər bu 5 hərifdən biri hansı həriflərdir? Qutbucət sözündə olan həriflər. Qaf, pa, bə, cin, dəl. Bu 5 hərifdən biri sözün sonunda gələrsə, bu zaman qalqala baş verər. Əgər bu 5 hərifdən biri sözün ortasında gələrsə, bu zaman yenə qalqala baş verər, amma əgər sözün ortasında gəldiydə, Kiçik qalqala baş verər. Misal olaraq, yədə xulun, yədə xulun, baxın dəl hərfi, yədə xulun sözünün ortasında gəldi və bu zaman təzyik, yəni qalqala daha az bir şəkildə şə yədə xulun deyərək tələfüz olunur. Əgər bu 5 hərifdən biri sözün sonunda gələrsə və sukunlu halda olarsa, bu zaman böyük qalqala baş verərək daha şiddətli bir şəkildə tələfüz, həmin bu hərifləri tələfüz etmək lazımdır. Misal olaraq Səyyas la nāran zā talehab zā talehab lehab lehab. burada qalqaladır və ayənin sonu ləhəbin olaraq in ilə bitir və biz qeyd etdik ki, əgər hər hansı bir sözün sonu e, i, u və ya in, un, yəni ə, altı hərəkədən beşi ilə bitərsə ən istisna olmaqla və həmin o bu sözlərdə Vəqf etdikdə, dayandıqda Bu zaman bütün bu hərəkələr Sükunla əvəz olunur Və düzgün oxunuş Bismillahirrahmanirrahim Səyaslə nəran Və tələhəb Deyə oxunur Vəm-ra Vəm-ra Vav hərfidir və bilirsiniz Şivav hərfində ə, Qabaq keçir işlər Aşağı dodaqlara dəymir Və Azərbaycan dilində olan V səsindən fərqli olaraq Və Və Və, dey və deyərək tərəfiz olunur Və bu da tam bir şəkildə İngilis dində olan Və hərfinin oxşarıdır Və Vəm Sonrası əlifdir Və əlifin üzərində belə bir damma işarəsini oxşayan Bir vəslə işarəsi var Və bu vəslə və bu əlif oxunmur Və vav hərfindən mim hərfinə keçmək üçün Bir əlamətdir Vəm Ra vəm, ra. ra hərfi bildiyimiz kimi Bəzi hallarda qalın və bəzi hallarda ince oxunur. Və bilirsiniz ki, ra hərfinin hərəkəsi əgər fəthə ə, ol, ə olarsa, bu zaman ra hərfi qalın bir şəkildə olaraq vəm-ra, vəm-ra deyərək ra qalın bir şəkildə oxunur. vəm ə sonra isə ədir və ə bilirsiniz ki, ince hərfdir. Və bəzi ə, Quran oxuyanlar bu ayətdə vəm-ra-atuhu, vəm ra, atuhu, vəm ra, a, vəm ra deyərək, çünki ra qalın olduğundan, Və birdən-bira bu, yəni qalı hərftən inci hərfiye keçməyə çətin olduqda Ondan sonra, rə hərfindən sonra gələn hərfi də qalılaşdırarak Vəm-rə-ə-tuhu Vəm-rə-ə-tuhu deyilə tələffüz edirlər Və bu cür tələffüz düzgün deyil Düzgün tələffüz Vəm-rə-ə Tuhu Tuhu və təhərfidir Sonra isə hərfidir Və hərfinin sonunda Bir balaca damma işarəsinə ə, oxşayan bir əlamət simvol var və biz dedik ki, bu sılədir. Sılə, yəni uzatmaq deməkdir və uzatmaq miqdarı iki hərəkə olaraq vav hərfini həmin bu gördüyümüz hu hı, ə, səsindən və hu hərfindən sonra olan balaca bu vav ə, deməli, işarəsi ə, göstərir və iki hərəkə miqdarında oxunur. Və mürəətuhu. Və mraətuhu həmmə Və bəzi Kuran oxuyanlar Və mraətuhu həmmə Və mraətuhu həmmə deyərə oxunur Və bu cür oxunuş da düzgün deyildir Düzgün oxunuş Həmin bu Və dedikdə de, İki hərəkə miqdarında uzadıb Və mraətuhu həmmə deyərə tələffüz etməkdir. Həmmə bildiyimiz kimi hərfi boğaz hərflərdəndir və boğazdan tələffüz olunur Və sonra isə mim hərfi gəlir və mim hərfi şəddəli olduğundan dolayısıyla İki hərəkə miqdarında uzadılır Həmmə, həmmə, həmmə deyərək tələffüz olunur Və imam Süleymanül Cəmzuri buyurur Və xunnə mimən fümmənunən şuddidə Və səmmi kullə harfin xunnətin bəbə Xunnətin bədə Əgər nunla mim şəddəli olarsa bu hərfləri günnə et və bu hərfləri günnə hərfləri adlandır deyə İmam Süleyman Əl-Cəmzuri, rəhməhullah bu şəhirdə mim hərfinin şəddəli olduğu da hükmünü bəyan etmişdir və burada düzgün oxunuş həmmə, həmmə və bəziləri buna fikir verməyərək həmmə, həmmə deyərək tez bir şəkildə tələfüz edir və bu cür tələfüz düzgün deyildir, düzgün tələfüz h hamma fə söz deməli səs əlbəttə ki burundan çıxır və bildiyiniz kimi mim hərfi ğunnə hərflərindəndir və xayışımla yəni burun kanallarından tələffüz olunaraq burunda tam bir şəkildə tələffüz olunur. Hammə latəl hə tab. Hə tab. Hə tab. Deyərəm. Tələffüz olunur və və burada yenə də vəslə var sonra ləms kundudur. Sonra hə boğaz hərfidir, pa qalındır və b də yenə də qalqala olunur. Və inşallah gəlin bir yerdə mən oxuduqdan sonra siz də məndən sonra oxuyun və Bismillahir-Rahmanir-Rahim başlayaq. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tabbat مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحِطَبِ fijidaha hablum mimmasad wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu la ilaha illa antestaghfiruk allahumma wa natubu ilaik allah sizden razı olsun allah subhanahu teala bu keçirdiğimiz vaxtı bizim üçün savaba yazsın və bizdən bu vaxtı qəbul etsin və qiyamət günü bizə keçirdiyimiz bu vaxtı Xeyirli bir əməllə, savabla qaytarsın və bizi Quran-Kərimdə buyurduğu kimi o gün bəzi üzlər parlayacaq və bəzi üzlər güləcək. Həmin bu tip və həmin bu növ insanlardan etsin və bizim üzümüzü qaralan, kədərlənən və ya bir gəm çəkən üzlərdən etməsin. Bizi islah etsin, bizi bağışlasın bizə rəhm etsin, bizim bütün xeyirli əməllərimizi qəbul etsin, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları bizdən qəbul etsin, bizi Qurani kərimə xidmət eləyən, Qurani kərimin qədrini bilən və Qurani kərimlə yaşayan müsəlman mövmullərdən etsin və Allah subhanə və teala bizi Onun peygambəri olan Muhammad sallallahu alayhi ve sellem-nən birgə və sahabələri ilə Abubakır, Bakr, Umar, Osman, Ali və qalan bütün sahabələrlə bir yerdə edib və bizi onlarla qonşu etsin. Allah sizdən razı olsun. Və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.